Agnes zerbait esaten alaeginduzan, baina terrasako maitik kristalesko pote bat hartu eta jaurti egiten Katuak jabei begira gal ziren estalketa egiten da. Eta bide batez esan dezagun praktikan frantsesa eigualdako iragaskuntza sistematik desartu izanak areagotu induela iparraldearen eta egualdaren arteko urrunketa. Martak, gorko gaua berezia izatea nahi du, eta benetan izango da Berezia, biak bakarrik izango beira etxean. Unaik, amonaren etxean nagingo duuro, eta egoiz lagun baten herrira doa, jaietara. Kontuan hartu behar da Australian dezente iek gehiko bizi dela pertsona baina. Ministruak esan zuen, Oporretatik gueltatu handoren aurrekontuak ezta behiatuko dituztela. Zuak, askotareko altxorra bihurtu ditu gure maialen. Iludiko gongarria dira, beste askoren artean Hitleran garaikoak, erekin ofizial, eskola, museo eta baita etxe partikularretako atarietan ere, biztutako zuteak.